Westminster Hall Ismét egy trónnyán ülő király, koronával a fején, jogarral a kezében, perjeivel körülvéve. A trón két oldalán ismét főpapok, grófok és bárók. Ismét klerikusok, doktorok, jogtudósok, tanácsosok, tisztségviselők hemzsegtek előtte, tömegbe verődve. De a királyi palást nem francia liliomokkal volt beszőve, hanem a plantagenetek oroszlányaival. És a sokaság lármáját visszaverő boltívek nem a citében álló palota boltívei voltak, hanem a Westminster nagy csarnokában, a csodálatos tölgyfaácsolat hatalmas, áttört évei és a grófságokból érkezett 600 angol lovag, a vidéki nemesek és a városok serifjei, akik a szegletes kőlapokkal kirakott tágas padozatot ellepték, alkották az angol parlamentet, amely ma teljes ülésre gyűlt össze. Pedig csupán egy francia hang meghallgatása véget hívták össze a gyülekezetet. A csarnok mélyén emelkedő kő lépcsősor közepetáján, skarlát köpenyben s a mögötte magasodó gigantikus ablakokon át beszűrődő fénytől, mint egy aranyjal szegetten állt Robert D'Artois, aki most nagy Brötány népének küldötteihez intézte szavát. Mert az elmúlt két esztendő alatt, amióta Robert elhagyta a flamand tartományokat, a sors kereke jó negyed fordulatot tett meg. Mindenek előtt meghalt a pápa. 1334 vége felé a vértelen kis aggastyán, aki a leghosszabb pápai uralmak egyike során erős közigazgatást teremtett, és felvirágoztatta a pénzügyeket az egyházon belül, az nagy nagypalota zöld szobájában, Ágyának mélyén kénytelen volt nyilvánosan visszavonni azokat a téziseket, amelyeket szellemet teljes meggyőződésével védelmezett. Hogy elkerülje a hitszakadást, amelyel a Párizsi Egyetem fenyegetőzött, hogy engedelmeskedjék a francia udvar parancsainak, amelynek annyi kétes ügyét elrendezte, és annyi titkát őrizte csukott szájjal, Megtagadta írásait, prédikációit, enciklikáit. Buridán mester diktálta, hogy mit illik gondolnia a dogmák tárgyában. A pokol létezik. Telve sütögetni való lelkekkel, mert ez még inkább megerősíti az e világi fejedelmek diktatúráját alatt valóik felett. A paradicsom akár csak egy vendégszerető fogadó, Tárva áll a lojális lovagok előtt, akik királyuk érdekében eredményesen gyilkoltak a szófogadó papok előtt, akik megáldották a keresztes hadjáratot. És mindez anélkül, hogy az igazaknak meg kellene várniuk az utolsó ítéletet ahhoz, hogy Isten boldogító színelátásában gyönyörködhessenek. Vajon öntudatánál volt-e huszonkettedik János, amikor aláírta ezt a kierőszakolt megtagadást? Másnap meghalt. A Szent hegyén épp elég kaján att, aki csúfolódva mondogatta. Most már bizonyára tudja, hogy létezik a pokol. Ezután összeült a konklávé. De olyan szövevényes zűrzavar uralkodott soraiban, hogy attól lehetett félni, ez a választás még hosszabb ideig fog húzódni, mint az előbbiek. Franciaország, Anglia, a császár, a forrongó Csehország, Nápoly művelt királya, Majorka, Aragón, a római nemesség, a milánói viszkontik és a köztársaságok. Ez a sok hatalom mind ránehezedett a bíborosokra. Hogy időt nyerjenek, és hogy az egyes jelöltségeket oly lassan mozdítsák előre, amennyire csak lehetséges, az elzárkózott bíborosok mindegyike egyfélekép okoskodott. Arra fogok szavazni közülünk, akinek semmi esélye nincs, hogy megválasszák. Az Isteni sugallatnak olykor különös kerülői vannak. A bíborosok inpettó oly jól egyetértettek annak a személyében, akinek a legkevesebb esélye volt, aki nem lehetett pápa, hogy minden szavazólapon ugyanaz a nép volt. Jacques Fournier neve, akit fehér bíborosnak neveztek, mert még mindig cisztercita csuháját viselte. A bíborosok... A nép, amikor bejelentették a választás eredményét, sőt, maga megválasztott is, mind egyaránt meglepődtek. Az új pápa társaihoz intézett első szava az volt, hogy egy szamárra esett a választásuk. Ez túlzott szerénységnek bizonyult. A tévedésből megválasztott 12. Benedek hamarosan, mint béke pápa mutatkozott be. Első erőfeszítéseit annak szentelte, hogy megszüntesse az Itáliát vérbe borító harcokat, és ha lehetséges, helyreállítsa az egyetértést a szentszék meg a császárság között. Márpedig ez lehetségesnek tűnt. Bajor Lajos igen kedvezően válaszolt Avignon kezdeményezésére, és már felkészültek az ügy folytatására, amikor Valois Fülöp égtelen haragra gerjedt. Hogyan? Nélküle, a kereszténység első fejedelme nélkül kezdeményeznek ilyen fontos tárgyalásokat. Másnak a befolyása is nem az övé fog érvényesülni a szenték felett. Kedves rokonának a cseh királynak le kell mondania az Itáliával kapcsolatos lovagi terveiről. Hatodik Fülöp utasította a benedeket, hogy rendelje vissza követeit, hagyja abba a tárgyalásokat, mert ha nem engedelmeskedik, elkobozza a bíborosok franciaországi javait. Aztán a kedves cseh királytól, a navarrai királytól, és a bárók meg a lovagok már már hadseregnek mondható tömegétől kísérve. Hatodik fülöp 1336 elején Avinyomba érkezett hogy ott töltse a húsvéti ünnepeket. Találkozót adott Nápoly királyának és Aragón királyának. Így módon emlékeztette kötelességeire az új pápát. Így értette meg vele, hogy mit várnak tőle. 12. Benedek azonban a maga módján készült megmutatni, hogy nem egészen akkora szamár, ami ennek mondta magát és hogy egy olyan királynak, aki keresztes hadjáratot óhajt vezetni, némi érdeke fűződik ahhoz, hogy Csinnyán bánjon a pápa barátságával. pénteken Benedek felment a szószékre, hogy Krisztus Urunk szenvedéseiről prédikáljon, és meghirdesse a kereszt utazását. Tehetette ennél kevesebbet, amikor négy keresztes király és 2000 láncsa táborozott városa körül. De módó vasárnapján hatodik Fülöp, aki a provenci partokra indult, hogy meglátogassa hajóhadát, legnagyobb meglepetésére egy latin nyelvű szép levelet kapott, amely felmentette őt fogadalma és esküje alól. Minthogy továbbra is háborús állapot uralkodik a keresztény nemzetek között, a szentatya nem hajlandó elengedni a hitetlenek földjére, az egyház legjobb védelmezőit. A valoák keresztes hadjárata már szelyben véget ért. És a lovak király hiába beszélt magas lóról, az egykori cisztercita még magasabbról válaszolt. Áldó kezét kiközössítésre is emelheti, és nehéz elképzelni egy keresztes hadjáratot, amelyet már induláskor kiközösítenek. Rendezze fiam ellentéteit Angliával, nehézségeit a flamand tartományokkal. Engedje, hogy a császárral magam rendezzem az ügyeket. Adja bizonyítékát, hogy szilárd, tartós és jó béke fog uralkodni országainkban, és azután majd elindulhat megtéríteni a hitetleneket, azokra az erényekre, amelyeket felséged, maga is példáz. Legyen, hogy a pápa előírta, fülöp rendezni fogja az ellentéteket, és mindenek előtt Angliával. Rászorítja az ifjú Edvárdot vazallusi kötelezettségei megtartására és meghagyja neki, hogy haladéktalanul szolgáltassa ki azt a hitszegő Robert Dártoát, akinek menedéket adott. Az állnagy lelkek, ha egyszer megsértették őket, így módon keresnek maguknak szánalmas megtorlást. Amikor a kiadatásra vonatkozó parancs a Guyenni királybíró közvetítésével eljutott Londonba, Robert már szilárdan megvetette lábát az angol udvarnál. Erejével, megjelenésével, bőbeszédűségével számos barátot szerzett. Az öreg ferde nyakú valóságos dicshimnuszt szengett róla. Az ifjú királynak nagy szüksége volt egy tapasztalt emberre, aki jól ismeri Franciaország ország ügyeit. Márpedig ebből a szempontból ugyan kitájékozottabb, ártó mivel hasznát vehették, balsorsa részvételt keltett. Felséges rokonom, mondotta a harmadik Edvárnak, ha úgy véli, hogy jelenlétem királyságában visszájt kelthet, vagy árthat felségednek, szolgáltasson ki a rosszul talált király, Fülöp gyűlöletének. Én nem panaszkodom majd felségedre, aki oly szeretőn fogadott, csak magamat fogom hibáztatni, hogy a helyes jog ellenére a trónt e gonosz fülöpnek adtam, ahelyett, hogy felségednek juttattam volna, akit nem ismertem eléggé. És mindezt széles mozdulattal, szívéretet kézzel, mélyen meghajolva mondta. A harmadik Edvárt nyugodtan válaszolt. Kegyelmed a vendégem, rokon, és tanácsai révén igen értékes számomra. Ha kiszolgáltatnám a francia királynak, ellenségévé lennék nem csak a becsületemnek, hanem az érdekeimnek is. Aztán kegyelmedet az angol királyság fogadta be, és nem Gájen hercegsége. A francia hűbérúri hatalom itt nem érvényes. Hatodik fülöp kívánságát válasz nélkül hagyták. Robert pedig napról napra folytathatta a meggyőzés munkáját. A kísértés mérgét csepegtette Edvard és tanácsosai fülébe. Amikor belépett a királyhoz, így köszöntötte. Ödvözlöm Franciaország igazi királyát! Egyetlen alkalmat sem mulasztott el annak bizonyítására, hogy a szállít törvényt... Az ősi törvényt csak a körülmények miatt találták ki, és hogy Capet Hugo koronája Edward jogcíme a legmegalapozottabb. A Robert kiadatása tárgyában hozzáintézett második felszólításra, harmadik Edward csak azzal válaszolt, hogy három várat és 1200 márka kegydíjat adományozott a száműzöttnek. Edward egyébként ez idő tájt mutatta ki háláját, mindazok iránt, akik jól szolgálták. Barátját William Montagót kinevezte Szelizbői grófjává, és különböző rangokat megjáradékokat osztogatott az ifjú lordoknak, akik a natingemi ügyben segítették. Hatodik Fülöp harmadszor ípuskásainak nagymesterét küldte Gayen király azzal, hogy tudassa az angol királlyal, Adják ki Robert D'Artoát, a francia királyság halálos ellenségét, mert ellenkező esetben két hét múltán elkobozzák a hercegséget. Éppen ezt vártam tőle, kiáltotta Robert. Ennek az Alamuszi fülöpnek semmi egyéb nem jut az eszébe, mint hogy megismételje azt, kedves Edvard nagyuram, amit egykor én találtam ki felséged atya ellen jogsértő parancsot adni, aztán a parancs végrehajtásának elmulasztásáért elkobozni a tartományt, és így módon rákényszeríteni, vagy a megalászkodásra, vagy a háborúra. Csak hogy Angliának ma olyan királya van, aki valóban uralkodik, és Franciaországnak nincs többé Robert d'Artoája. Elmulasztotta fűzni, és Franciaországban valaha élt egy száműzött, aki pontosan azt a szerepet játszotta ott, amit most én itt. És ez az ember Mortimer volt. Robert a reméltnél nagyobb eredményt ért el. Ő lett az oka, annak a viszálynak, amelynek kirobbantásáról álmodozott. Személye főben járóan fontossá vált, és hogy végkép elérje célját, kifejtette elméletét. Az angol király követelje vissza a Franciaország koronáját. És íme, ezért állt most 1337 szeptemberének napján Robert d'Artois a Westminster hallépcsőjén. lépcsőjén lobogó ruhaújjakkal, akár egy viharmadár, a nagyablak bordázata előtt, és a király kérésére ezért fordult a Brit parlamenthez. Mint hogy harminc esztendei pereskedés szoktatta hozzá, papírok és feljegyzések nélkül beszélt. Azok a küldöttek, akik nem értettek tökéletesen franciául, szomszédaikat kérték fel egyes mondatok lefordítására. Minél részletesebben fejtegette mondani valóját Arto grófja, annál mélységesebbé vált a csend. Vagy annál erőteljesebbé a suttogás? A szerint, hogy milyen hatás alá kerültek a lelkek? Micsoda megdöbbentő dolgok! Két nép él egymás mellett, csupán egy keskeny tengerszoros választja előket egymástól. Az itt élő bároknak odaát is vannak birtokaik, szüntelenül kalmárok járnak, kelnek a két nép között. És alapjában véve... Senki nem tud róla semmit, hogy mi történik a szomszédban. Így tehát azt a szabályzatot, miszerint Franciaország nem szállhat asszonyra, sem asszony által nem örökíthető át, semmiféle régi jogszokást nem támasztja alá. Ez csak egy öreg szószátyár főhat parancsnok hangulatszülte ötlete volt, húsz évvel ezelőtt, egy meggyilkolt király örökösödésekor. Igen. Tizedik Lajost a civakodót meggyilkolták. Ezt Robert Darto jelentette be, és meg is nevezte a gyilkost. Jól ismerem őt. A nagynéném volt. Ő oroszta el tőlem az örökségemet. Robert a francia hercegek által elkövetett bűnök históriájával, a Kapeting udvar botrányainak kiteregetésével fűszerezte előadását, és az angol parlament tagjai úgy borzongtak a méltatlankodástól meg a rémülettől, mintha semmi közük nem lenne a saját földjükön és saját fejedelmeik által végrehajtott szörnyűségekhez és Robert egyre sorolta a bizonyítékait, homlok egyenest ellenkező elméleteket védelmezve, mint amilyeneket annak idején Valois Fülöp érdekében támogatott, és ugyanolyan meggyőződéssel. Tehát Szép Fülöp utolsó fiának, negyedik Károly királynak halálakor, még ha számoltak is a francia bárók ellenkezésével, akik nem akartak asszonyt látni a trónon, Franciaország koronájának igazság szerint Izabella királynén keresztül az egyetlen egyenes Ági fiú örökösre kellett volna szállnia. A lelkük mélyéig megrendult angolok szeme előtt megperdült a hatalmas vörös köpeny. Robert a királyhoz fordult. Váratlanul térdre vetette magát a kövezeten. Felségedre, nemes Ször Edvárt, Anglia királya, akit én Franciaország királyának ismerek el, és így köszöntök. A Yorki esküvő óta senki nem érzett ennél mélységesebb felindulást. Íme tudtára adták az angoloknak, hogy uralkodójuk igényt tarthat egy Angliánál kétszer nagyobb és háromszor gazdagabb királyságra. Ez olyan volt, mintha minnyájuk vagyona valamennyiük méltósága növekedett volna ugyanennyivel. De Robert tudta, hogy a tömegek lelkesedését nem szabad lelohadni hagyni. Már is újra felemelkedett térdéről, és emlékeztette a jelenlévőket, hogy amikor negyedik Károly utódlásáról döntöttek, Edvárt király jogainak érvényesítése végett, magasrangú, tiszteletreméltó püspököket küldött Franciaországba. Közöttük Edem Orleton ő eminenciáját, aki ezt most élő szóval is tanúsíthatná, ha jelenleg nem Avignonban tartózkodna, ugyanebben az ügyben, hogy elnyerje a pápa támogatását. És el kellett hallgatnia a saját szerepét, való Fülöp jelölésében. Az óriásnak semmi nem volt nagyobb hasznára pályafutása során, mint hamis őszintesége. Ezen a napon újra élt vele. Kiellenezte az angol doktorok meghallgatását. Kivetette elköveteléseiket? Ki akadályozta meg, hogy érveiket kifejtsék Franciaország bárói előtt? Robert két hatalmas öklével megdöngette a mellét. Én tettem, nemes lordjaim és nemes uraim. Én, aki most itt állok kegyelmetek előtt. És aki abban a hitben, hogy a közjavát szolgálom és a béke érdekében cselekszem, inkább az igazságtalanságot választottam, semmint az igazságot. Én, aki az engemért szerencsétlenségek során még nem eléggé bűnhődtem meg Evét Kemért. A terem a faboltozatáról visszaverődő hangja a hol legmélyéig elhatolt. Alátámaszthatta-e elméletét egy ennél helytállóbb érvel? Önmagát vádolta, hogy az érvényes jog ellenére hatodik Fülöpöt választotta meg. Elismerte bűnösségét, de előadta védekezését is. Valoá Fülöp, mielőtt király lett volna, ígéretet tett neki, hogy mindent méltányosan rendezni fognak, hogy végleges békét teremtenek. Anglia királyának meghagyják egész Gályán haszonélvezetét, hogy elismerik Flandria szabadság jogait, hogy néki magának visszaadják Artoát. Tehát Robert a megbékélés érdekében és a közjó javára tette mindazt, amit tett. De meggyőződött róla, hogy csakis a jogra lehet alapozni, nem pedig az emberek csalárd ígéreteire, mert lám, Artoá örökösen ma szám kivetett, Flandria éhezik, és Gájent az elkobzás veszélye fenyegeti. Nos, ha egyszer háborúzni kell, ezt többé ne a feltétlen vagy feltételes hűbéri körül folytatott hiába való vita, a fenntartott hűbérbirtokok és a vazallusság kikötéseinek meghatározása véget tegyék. Történjék ez az igazi, a nagy, az egyetlen lehetséges okért, a francia koronabirtoklásáért. És azon a napon, amikor ezt a koronát Anglia királya homlokára illeszti, azon a napon sem gájenben sem Flandriában nem lesz több ok, az egyenetlenkedésre. Európában nem hiányoznak a szövetségesek, uralkodók és népek egyaránt. De hogy mindez valóra váljék, hogy a népek sorsát megfordító nagy kalandot szolgálják, a nemes ször Edwardnak vérre van szüksége. Nos, Robert D'Artois kinyújtva karját, bársonyköntöse hátrahulló bő ujjából, Fenajálott a sajátját a királynak, a felsőháznak, az alsóháznak, egész Angliának.